Tack, tack, tack, tack Okej, då kör jag bara, uh, Kommer du bara Välkommen till skicka, jag heter Erik Oscar Jens <laughs> <Salva Oscar. laughs> <laughs> det, det blev så, jag har Försökt inte lägga någon energi i att försöka låta entusiastisk Okej, okay. helt enkelt Man ska inte vara fake. Det stämmer. Badlössigt. Okej, men då drar jag. Vi kan bara spela in det som vi är bakom. Vi köper grunge-mentaliteten här nu. Yeah. Ja. Jag vill bara spela in man det här. Man får låtsas så att man tycker att det här är kul. Det är mycket, man får inte bara lägga ner banan. Det är mycket kulare att låtsas som man hatar det Alltså, det, det är ju Nirvana kö körde som grej Ja, men han drog det over the line Han, han, tog, han, tog, ju, uh, med han tog det lite väl och. Han tog väl ett par snap för långt. Uh, ett snap för <laughs> Framförallt ett snabbt för något Men det är allvar det, det, det ska inte vara roligt Mindblowing Det, det kanske ska vara tagline <laughs> <laughs> det Allvar, inte det, det ska inte vara roligt Okej okay, um, Du hade en idé Jag hade lite jag olika idéer För jag har fått lite önskemål Ehm, um, oh, avskjutta. Jag, jag jag har lite jag har, jag har lite en liten en request som Ellen Grey ni förra gången som jag varit så sjuk. Det är där Erik förstör filmer. <laughs> har du gjort en jing det? Nej, jag har inte med det men jag kanske kan jag tycker jag kan in med bara. Men jag har jag har den kommer det kommer det kan ju så lite senare. Erik förstör filmer. Ja. Refresh me. Vad var det förra veckan? Uh, de, de, de det jag gjorde förra veckan okay, ett det fanns en ganska stor platta av The Matrix som jag det uh. det här med att han vet du, han Cipher. Ja, jag har med Matrix jag har några på Ni kommer välja en av dem så kör jag på den och Episod 1. Nej, nej, nej, nej, jag kollade på det Ja. Ja, jag, ja. jag, jag, jag kollade på Blu-ray. Episod 4, var helt okej. Okay. Jag pratade om Star Wars blu att... Ja, precis. De gamla sorterna. De gamla episod 4 där man bytte ut Obi-Wan's skrik. Det är den enda grejen som yeah. jag vet att de har gjort uh, Som har lagt till en scen med Jabba Den när han skriker Den när han såg gå på hans svans Något sådär so yeah. uh, Men, yeah, men det är inte blu ray versionen Den fanns med redan ja, I, uh, i Blu-ray-versionen Det har man gjort som skillnad där är att Man har ju bara fräsat upp saker lite uh, Det finns en annan Jag har lagt ha... på ett filter, yes. på Instagram. Yeah. Ungefär så, i Insta-Wars. Men det finns en scen som jag minns från när jag såg den på Gamma Thrones för länge sedan. När Darth Vader och... Uh, spoilers! Uh, okay. <laughs> Obi-Wan och Darth Vader slåss i den här filmen. Va? Sjukt, va? Men det är någon gång när... För det är de av lightsabers och er, det var inte det som det är. Det var så att det var det som gjorde det lyser var liksom... En små kristaller och hela grejen snurrar Det de reflekterade ljus på den Så det är typ så det funkar I produktionen Det är någon gång i den the fighten då Där Obi-Wan vinklar sin lightsaber lite fel Så man ser att den inte lyser Man ser bara att det är en tråd bara Med en liten grej högst upp Det har fixar till De fick det även till De är liksom feta till när Death Star Spoilers den Det är lite fetare explosion bara med sådana här, så här shockwaves och grejer. Ja, det är en Exakt, jag vet. Men de är liksom bara. Det är de grejer de här. Alltså, de har där. vampat upp den där ja. helt enkelt. Alltså, Allmänt all, sett ser det snyggt ut. Det ser väldigt så här. Det ser inte ut som det var 77, det ser ut som det är från det förra året så det. Är, är det en bra sak? Jag tycker det är helt okej. Det är I alla fall funkar. det funkar. Jag vill så fira och helt Skulle okej. du hellre ha, om du, om du skulle gå på Bion 1977 eh, 1976 ja. Och se den här filmen. Skulle förra att datskan exploderade på det här sättet eller att den exploderade på på original sättet? Um, I första i fyran så jag tycker nu är slutet är bättre laggis. Mm. Men vi kommer till sexen snart. Såg du femman? Uh, nej den den den, den, den körde jag inte bara för det var så länge. Det, jag vet inte. Jag, jag vill inte... För det är ju den bästa filmen. Japp yep, det. Är den. Eller vad tycker du? Vilken tycker är bäst? Jo, men jag tror alla tycker femman är bäst mm. jag, jag, jag halkar lite med 5 och sexan faktiskt Men mm. eh, ja. i stort så är femman bäst. Efter bäst Jag har hört att eh, det, en, en grej jag tror jag, Anledningen till att jag var inte var så nyfiken på 5 Var just för jag har hört att det är den de ändrar de minst i mm. uh, Det är sexan som de ändrar mest i Mm så att jag tror femman är som det ska jag. Vad kan de ändra? Liksom? Eller ja. Okay. De kan liksom lägga till väldigt mycket Men jag vet inte vad de kan De kan klippa in eh, De lägger väl till typ fem extra fighters I varje hund uh, är... Jo men det här, nu ska man också ja. tänka på Att det här är George Lucas som <coughs> Får kreativ frihet <laughs> Då, Det betyder alltså att han Inte kommer bara lägga dit liksom, Nya X-wings mm. För finns det finns inte inte små X-wings I femman så det det kanske inte spelar så mycket roll men han är den som kripper in liksom smileys på roliga ställen han, det var en kompis med mig som hon är väldigt väldigt hardcore Star Wars och Star Trek fan mm. mest Star Trek men hon sa det att George Lucas han är som en han, han har en en vuxen mans hjärta Mm -hmm. Men ett, en, ett barns hjärna <laughs> Jag tror att jag, jag, mm, jag du menar det ja. Nej men jag menar um, right, Om vi tar sexan då För den är väl den jag hade mest, alltså, det var Jag var arg när <laughs> den var klar please, please. Jag tror du nämnde Jag och Jens var i, i lördag som svänger jag, jag tror nämnde det där för dig Det mm. uh, är saker, men de ändrar dem det, det, jag tror det var, lite, Alla vet om att de ändrar dem Slutar lite grann med uh, att den... mm. Mm. Men varför, var, Alltså. Mm, varför gör de så? Det finns, det, är det för att han vill ha någon djupt här djup anknytning För att oh, det här är andra gången då För att bli ledsen Eller är, det, eller är, det, eller är det att han liksom det är två saker de gör. Jag, jag, jag har bara sett någon Youtube den, den jag såg på Youtube var till och med den riktiga de, de gjort, Det är lite annorlunda i, i riktiga Men de har verkligen klippt ut ljudet från trean Ja, på. och För det, den är med, ja Men det som är att det är ju äh, den, den första funkar För det, han säger no två gånger Uh, Först är han bara står och stirrar Och sen har han bara lite till sig själv och bara no. Och sen säger han bara nö! Och hon har upp honom och slänger honom och uh, Det är jätte, det är weird. Jag förstår tanken, Ish. Att det ska vara någon så här: konstnärlig re reflektion, som jag sa andra gånger med ledsen. Så jag en likadant. Men nej! Alltså, för det där är en av de bästa scenerna som har gjorts i hela liksom, ja. filmhistorien. Ja, den ska vara. Just, alltså, det är den fortfar jag har sett den scenen säkert 20 gånger och har sett filmen igen. Och Jag börjar nästan lipa varenda gång ja. gånger ser ja. Men nu går det inte längre för nu för jag spela alltså, den. Alltså, var det är en sån scen som var, jag kollar på, den säkert hur många gånger som helst? Uh, det, alltså, det var en sån här scen som, även när man bara hade VHS, att man spolade till den biten bara för att kolla på den mm. ibland. Jag vill går så varje gång förutom den här gången Det är bara för att de har förtvarat för sig att toucha upp den lite och vara lite. Det, det, det här är inte det jag står mest på För det var jag beredd på jag, jag visste att det skulle komma Och jag var såhär ja. um, I uh, två saker i början av filmen Som är lite o oh, I Jabba's uh, palats U och Då ska vi ändå tillägga Utöver sången Som de klippte in 97 Det är det du menar, sången Där är faktiskt. Den just, har funnit sig i 15 år. Men ja, den är jättefakt. Jag, det var första gången jag blev benerade av Star Wars. <laughs> uh, 1997. <laughs> alltså, när jag den alltså, på Bio. Det jag jag, jag, jag var, jag var samma som mig. För jag var på Bio med min klass, vi skulle kolla på den. Det är i blandigt på Bio. Det var några som inte hade sett det. Kom, du, kom du kommer fram, det kommer dig. Det här så jag bra. men är så, jävla bra. Är så jag ville säga: så förlåt, förlåt, förlåt, förlåt mm. inte, för det här var inte. <laughs> um, men okej, okay. starta det drygt det helt. Jag lite lite till. Jag fick inte ligga. Jag förstår att du inte fick ligga. Uh, ingen har fått ligga inte Just du, du, Lucas mot hellägga över det. Inte på, ja, inte på grund av den filmen i alla fall. Nej. Kanske på grund av den där filmen om svarta piloter? Howard the, How the Duck. Det är filmen han gjort. <clears throat> uh. han gjorde, det här är lite kul också. Han gjorde, han gjorde en en film om svarta piloter i första världskriget tror jag. Eller andra världskriget kanske. Stridspiloter. Och den fick inte så stort genomslag. Den sålde inte särskilt bra. Så då uppträdde han på Oprah och, och skyllde det på att äh, men du vet folk är rasister. De vill inte se svarta Så filmplagg. Av alla människor kunde välja att ta det här med. Ja, precis. Men okej, okay, nu är vi på fram lite längre i filmen då. Kis de är på, de är ute i öken och de ska ha den här Sarlacc pit och slänger ner alla. Mm. Det är vad? som så många genusteologer har, har haft åsikter om? Ja. Och de, och de ändrar dem lite nu. Sarlaccen ser annorlunda ut nu. Den har masken i vet ja. ja, en stor så. Ja, men det, det, det har han också haft tidigare. Right. Ja du vet om det här stället, men det där har ingen, det finns, det finns, äh, när Luke har ju hoppat runt och liksom. Alltså, när hela fighten börjar så landar han ner. Ja. Just a little higher, just a little higher Den biten, innan dess kom han ju <laughs> Och sen bara, så började han säga diskonummer av det uh, also, you're, you're truly blind <laughs> You're truly blind down in the sun Han <laughs> <Jag> bara, shazam <laughs> Nej, nej, nej så Han riktade på stolen. pistolen Och lärde, först ska han säga But no way, I thought you were blind Och då säger han, it's all right, trust me Eller hur, det är så repliken går, enligt mig mm -hmm. mm, är, Jag har inte jättekoll, men <programmen> ja? Så borde det vara ja. Yes, de händer dem då Oh, oh. Okay. Okay. So you still a, it's, all, it's all right. Trust me. That that would that, that trust me, fans. Instead, it's LinkedIn. Very good. A lot of very today it's alright, I see much better now." it's all right. I see much better now. Oh, sorry, it's it's alright, I see much better now. A, a, okay. No, no, but it's still in character, think I think. It works, maybe, but all of a sudden, It's alright, trust me, funkar det. Som, det är så, ja, så, det funkar jättebra också. Och nu, nu när jag märkt av det, jag säger, what the fuck. Enligt mig nu är det här viktigast blicken i film filmen. <laughs> Varför har han tyckt ut det? Jag vet inte. Är det för att, att, det, att det är så här offensive med trust me? Nej, jag vet inte. Det är bättre. Alltså, han är ju som ett dagisbar. Ja, jag kommer inte på den här repliken, då ska inte den vara med i filmen. Jag ja, lite så. så. Mm. Men de inte ändra det var inte ändå där uh, uh, när... Uh, han säger I love you, han säger I know Han säger it's right, trust me <laughs> <laughs> det, det, det var ju egentligen i manus att, att han inte skulle säga nej, så. Han skulle ju det, säga I love you det, ja. det skulle ju vara världens mest tråkiga alltså, världens tråkigaste Fast uh, han Olof var smart Nej, Hans Ford var smart men Nej, nej, det här är bättre sure? <laughs> ja. Och då gick Det är femma, så alltså, det var Irving Kirchner alltså Regissören han, som hade, han, han hade Han hade Brains and Braun oh. Men, oh. men mm. han fattade i alla fall att det var en bra replik Jag skulle inte, för, alltså, jag skulle inte bli förvånad alls Om George Lucas skulle där För att han inte hade tänkt så från början Han hade tänkt att det skulle komma upp i boker där Och vara jättegulliga <skratt> <skratt> Nej, det är inte jag, så. typ och börja dansa så, ja. Men det är som det där Star Wars-spelet När man är i Carbon Freeze Chamber och börjar dansa Ja och det är typiskt den här George ja. Boyd ja. Ja. ja Som vi satt och key, key, på Vad heter det? Kinect ja. ja Det är, det det är spelet vi... som har fått mig att avsäga mig Mitt stars fandom <laughs> Alltså det, det här spelet Det, det är under den här Lost Episoden Som ni aldrig någonsin kommer höra För att det var inte alls bra Jag <coughs> satt hos dig sist och spelade den Det som skulle vara sin åtta tror jag Eller nio Ja det där, det som aldrig världen ens kommer att få skåda för Jop. att det var så jävla dåligt är borta. <laughs> Och då var det ändå liksom vi som tyckte att det var dåligt Vi har skickat ut 23, 24 avsnitt 24 avsnitt, så det där är 25 men Så ribban är, vi... är ganska hög för, för vad vi ska tycka var ska ja, vara dåligt Ja alltså det ska finnas någonting i liksom så, här, så jag kan liksom titta tillbaka på här fnista lite Men det här var kul, det var bra bör inte vara så att vi så drar fram hela en timme. Nej men jag tycker man kan se hela faktiskt uh, eran som uh, för jobbet till uh, You're Driving Me Crazy faktiskt. Ja yes, så där filmen så kommer vi vi måste prata om det senare. Men allt. Allt. Ja jag kom på ett jättebra exempel ja. på en sån film. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag förklarar men... You're Driving Me Crazy är. Yeah. Nej jag trodde jag trodde är en liten tid sedan. Ju men. Ja You're Driving Me Crazy det. är uh... en film om Moskva. Och jag fick det när jag fick det på honom lite kändispolar. Så den här filmen ska vara Oscar Taxi Office. Vilket jag är. Vilket jag är. Daniel Stern, det vill säga han som inte drog i <laughs> det var han som är snabb med våtarna i den där Mary? Just det precis. Oh, just det. Jag såg en film med honom. Ja, en ny film. -ish. Såg äh... ni tillsammans eller var satt ni eller ni menar, han var med i filmen eller ja. ni? Nej, jag han Nej, <laughs> <laughs> han var med i Whippets, den här roller Derby filmen. Yeah. Ja, just det, just det, Han är första. Okej. Okay. Äh, chock. Men äh, ja, chock. Ja, eller han, han är jag, ju typen var... för, för spinkel. Ja, nej ja, men mm. det var verkligen så här. Ja. Ja. Jag... Eller hade de om the, the Nutty ja. Professor. <laughs> Grejen. Ja, han Ja, tama igen. Det var Eddie Murphy <laughs> Nej, men jag syndar nog fet Nej men i alla fall den här ja, fortsätt med All right, so that, uh, Daniel Stern spelar om jag minns rätt en Hanube som kliver in i taxin när jag precis när jag ska sluta och kidnappar mig. Lite så ja. Och ni åker iväg. Och Har Harrison Ford. Ja, <laughs> ah, jag vet så väl. jag tycker Harrison Harrison Ford. Ford, det, det det är helt orealistiskt. Man kan inte få med honom kvaraser det här genomförbart det är, det är genomförbart dem behövs det är alltså ett äh, inte karkas utan det heter kaross äh, till en bil och, ja, och en greenscreen, det är vad man behöver i alla fall äh, nej det ska inte vara här som får det kan vara någon annan det kan ja. vara någon lite mer rolig karaktär Niklas får det roligt. Nicholas Cave ja. <laughs> nej jag sa inte tragikomisk han han han, han kommer ju på allting så det är bara det är inte så svårt för mig hör ja, Precis men uh, eh, han skulle kidna på mig, sen skulle den här bountrytten jaga i alla fall. Yes. Uh, Genom film. Och filmen skulle heta You're Driving Me Crazy. Alltså så, så, liksom, så här, affischen är liksom såhär, affischen här, att det uh, kommer vara att man säger Oskar, jag av har en sån här fåning chaufförshatt som jag tror inte du kör med. Nej. Och då säger du, man jag ser... Jag tror att det finns regler mot att jag... <laughs> jag får nog jag får sparken med honom så, att... <laughs> så man ser i bilen då, Man ser bilen framifrån ska sitta där Hollywood, och håller att ser lite nervös ut för Daniel Stern är i, i, i baksätet och ser lite såhär, Wacky, wild and crazy ut mm. på bilen ser man massa tjejer i bikinis Står och dansar för det är självklart det dyker upp Och sen vid sidan av bilen som hänger av liksom, Ser lite såhär, lurig ut med sobriller Det är lönmördaren som Nicolas Cage antar i alla fall först först när som får men sen så vi så <laughs> inte vi ribban så vi med Nicolas cage eller vad fan vi tog bort ribban <laughs> yeah. i alla fall motsvarigheten till den här filmen det är den där filmen med norm Macdonald och eh, dave chappelle när dave chappelle är en butler Vänta, de menar uh, uh, uh, screwed screwed ja det, yep. uh, det, det är inte bara det är det, oj det är precis den sortens film det är, det är dave chappelle uh, det är norm Macdonald och det är faktiskt danny devito med den där filmen. <clears throat> Uh, bit, han är med den Passande ish Eftersom han är nästan Joe Pesci De ser det i princip likadana ut Det är en individ som spelar som snubbe syn på Bårdhus som heter Grover Det är ganska rolig mm. uh, Det handlar väl om att de ska Norr Donald Han jobbar åt någon jättejobbig käring Och Han har det väldigt jobbigt va, Har de kan döda, ni... döda hennes hund va? Nej de bestämmer sig för att kidnappa hunden ja, det är För att liksom tjäna lite pengar mm. Problemet är att allt blir jättefel Och så tror de att det är han, Norms karaktär Som blir kidnappad <laughs> Och det blir världens jävla grejer Och de ska försöka på något sätt uh, fejka hans död eller något liknande Så där därför kontakta han Grover Alltså den individen som är jätte. Det, det går inte bra Det blir väldigt wacky <laughs> Precis, och det är det som är liksom Ordet som vi vet efter Wacky, wacky. Eller typ så här. Eller, eller typ så här, uh, Jag har sett väldigt många filmer beskrivas uh, i här I sån här Inte av folk skriver skruvad komedi Lite så <laughs> Fast typ såhär Vi skulle så, här, bara, bara, bara, bara, så här, A taxi driver uh, Vad ska man säga Vad är Vad är Daniel Stern för någonting ja har typ. wacko <laughs> Nej nej Men vad jobbar med Han har massor av någonting Han är Clark, Clark Nej Men jag vet Butcher alltså, Han är um, Nej nej Han måste vara någonting med uh, Så han inte Han är tjup A burglar. a burglar, Burg, burglar. a burglar, about a taxi driver, a burglar, and a, a hitman yeah, okay. are thrown together in a lull cross country journey uh, with hilarious results. 3,4 on MBB. Yeah, I'm in. Man, So, there's coming something. Two thousand, in the All right Det är, <laughs> är roligt att jag vill genomföra den här men jag vill right, jag så, jag den. Jag Det går det. jättekul faktiskt Alltså gärna vi börjar med Daniel Stern <laughs> Så kommer jag som faller på plats All you need is Stern Precis <laughs> <här> <här> <här> <här> <här> Howard Stern kanske vi kan fixa i ifall well, Daniel inte kan <här> Howard Stern <här> Han skulle Han ser lite så här sideshow <här> Bob-aktigt Han skulle kunna vara helt <hitman, här> Jag tror att han Stern and Stern Yes Thank Howard Howard And Oscar Vad Howard? Howard S <laughs> Stern, Stern och Oscar O-S-S S-O-S S-O-S Ja, det passar jättebra för taxil taxilåten <laughs> Vilken taxilåten? S-O-S <laughs> <S -O -S. skratt> <laughing> Som inte alls är rasistiskt Så det är okej okay. uh <laughs> <laughs> Ja, ja Där har vi ju ett jättekul ämne mm. vi kan prata om Filmer som faktiskt är rasistiska ja, Vi kan prata om det sen Ja, nej, nej och då menar jag inte alltså filmer som ja. eh, där huvudpersonen eller vet du, skurken råkar vara svart. Eller jag menar filmer som faktiskt ja. är rasistiska som ingen riktigt eh, verkar reagera på. Och äh. jag, vill in, jag vill måla upp det. Jag är inte någon slags rabiat-antirasist på det sättet. Jag tycker inte om rasism, men det är ingenting som jag liksom Nej. drivs av. Nej, men jag tycker så här, alltså, när det verkligen alltså, för min del, man kan ju hitta små saker och allting. Men jag tycker det, om vi tar bara sådana som verkligen, okej, okay, det här är inte okej okay egentligen. Mm. Wow vad är fucked Okej okay, så so jag kan säga Jag kan dra som exempel Innan vi kommer till nästa serie Tycker vi ska prata om Det ser uh, en film En fransk film Jag minns inte vad den heter dock Men det hela går ut på att um, uh, Det är någon gammal gubben Som är sjuk och så bra Och whatever Och uh, hans granne är alltså En fattig svart man Och det är hela slutmetten här svarta man hjälper den här gubben och tar hand om honom och blir coolare. Och hela twisten i den här filmen är att en fattig smart svart man är trevlig alltså. Så jag vet inte, det, alltså det är helt sjukt att det kan hända. Men det är det. Ja, ja, men vet du, inte det heter den osannolik vänskapen. Eh, säkert någon så liknande men det, det är så det som är Ja, men det, det är, som, eh, är det som... Och den där twisten i filmen liksom så här, att en svart snubbe som inte har så mycket pengar kan faktiskt vara trevlig. Ja, men det det är som den som jag på Mina, jag är ren ja. Där har du mest så subtilt rasistiska filmen Genom världshistorien Har du sett no. den Jens? Ja, men det den handlar ju om att Charlie Bailey Gates Som är Jim mm. Carrey Han är polis på Rhode Island Och har en liksom, jättevacker fru som man älskar mycket Och sen så ska de gifta sig och eh, ja, för... de gifter sig Sen så när de kommer hem till huset från bror loppet Så eh, de blir skjutsade av en, en, en svart dvärg Som han råkar Eller rå Jag ska inte säga att han råkar för den på honom för det, ja, nej, det väl... det, det, han tar ju åt sig väldigt mycket För det, Han liksom trasslar in sig mer och mer i rasistiska Stereotyper om att jag har, jag har fried på något sätt Blablabla eh, Och sen så slu slutar top... det så här att Hans fru är otrogen med honom eh, Med, med mot Jim Carrey då med den här svarta lilla Sverige mm. Och eh, Utan att Jim Carrey vet om det Eller jag vet inte, han, han, han vet väl om det Men, ah! men han, han, för, han förtrycker det <coughs> ja, Förtrycker det Han förtrycker inte Whatever, eh, sen så föds eh, eh, Deras barn Trillingar som är svarta mm. Och han fattar fortfarande Eller han vill inte förstå fortfarande okay. Och sen i alla fall till slut så rymmer hans fru Då med den här ligg det låter det var jätteroligt hur hur han talar om det för hur han hur hon talar om det för honom för i början av filmen när man ser honom precis straffat att han jag hatar folk som har, par som gör det här ja, ja, men, men de har t-shirts är... Med så här de på sig helt men så är bildboda de, de själva tillsammans Och de pussas så här men så hjärtan ungefär så här får ni nästan jättebilliga man man ska säkert trycka om både backarna lite eller backarna Ja och sen liksom, man ser liksom när hon talar om det för honom att hon har blivit en likadan tjej vad skulle det vara istället bara <laughs> Jag det är men sen, sen, sen så äh, lämnar hans fru honom då för den här Så åker om iväg. Eh, och kvar blir barnen. Dvärgen och tjejens barn med Och, och de, de är svarta men det här är den rolig rasistiska twisten. De är smarta. De är tunga Men men är ja De pratar Ja. Ghetto-snack. Men de är smarta. Som fan. Men jag tror nästan varje gång man ser en scen bara med dem att det är någon som har hiphop i bakgrunden hela tiden. Ja, det är alltid hiphop i bakgrunden. Uh... Och de kör helikoptrar, och de pratar tyska, de uh, håller på med så här, astrofysik och kärnfysik. Allt och det är gett, de bygger inte... ett flygplan till och med. <laughs> okay. Och det är roligt. Jag... Twisten är så att... För att de är svarta. Ja men det är kul också. Mm. Att de, har, de har vuxit upp i sina, Suburban, jag ställer med så här. Men vit fascha. Och ändå på har de så snappat upp det där. Så de bara. Yeah, motherfucker, bitch. <laughs> ja, ja motherfucker fuckat Det är också kul att alltså, svarta här har man. Naturen så här. Men uh, det vad ja, det? Ja. det Det känns ändå på något sätt som att det här. Det, det, de har inte markerat det här i filmen att det här är ett skämt på något sätt. Utan det är liksom inte... ba, Bara det twistar. <laughs> jag precis det här så. Jim Carrey har en fantastisk replik när han ska gå... Han har polis, by the way. Men han ska gå från då. Och innan han han vänder sig om sina tre städer. And you kids know the rules, but... No bitches no. after 11! Exakt. Om man tänker annat vi ska prata om som lite offentlig är väl det folk... Ja, för jag har räntat lite i helgen och folk vill att vi diskuterar... Eller nämner eller pratar om där här som hände i helgen. Det tror jag jag menar. Eurovision Song Contest vill folk höra vad vi tycker om. Ah jag missade det helt men vi kom Fjortonde plats så Danmark Danmarkskvällen vi visade upp jag ränsade på Jameson och vi såg gillade ja var Danmarks låt bra vi hörde det vi såg bara vad vi skulle vara jag har ingen kabel för var väldigt coola de hade banjo Jo men det var någon um, rumänska var det någon, ja, var det, det, vad det ja jag läste i tidningen om uh... det. var typ en e hemsatt med och sånt där. Ja. det var någon Ja, <hýra> det var någon. journalist som <hýra> hade tyckt till och, och var väldigt insatt i hela den här Eurovision grejen och han uh-, han blev buttered helt jag Ja. Jag tror du skulle säga Han var helt insatt i det här med vampyrgrejen och tyckte att det var, jag var det vampyr. Ja? Ja ingen aning. Nej. Men uh, hur som av er, så hade jag, jag... skrev lite grejer på Facebook. Sorry. Oh, Oscar. FYI, Beard by Gusten Snus. Jag yeah. tycker inte om lukten av snus. Right. The smell of milk. Um, uh, <laughs> The smell. It's crazy. Uh, <laughs> but, uh, yeah, jag skrev... Jag röntade lite illa och inte mycket. Men jag ska ha lite åsikter. Nej, jag gillar inte det där grejen. Den här grejen som du skrev om Godzilla. Jag, ja, det var, jag skrev att... Uh, jag, skrev jag skrev att... Uh, The Eurovision Song Contest is to Music What Godzilla is to Japan. Oh, en stor hit. <laughs> <laughs> det är inte det jag menar, men, uh... <laughs> Nej, men alltså, jag tycker så här. Jag tycker, det... jag tycker inte att man ska kunna tävla i vad som är det är konst. Det är jätteviktigt, tycker jag. Men det är inte konst. Det är kommersiellt. Jag... Men det är ändå musik. Jo, det finns kommersiell musik och jag det vet, finns konstiga musik. Men jag det är tycker... viktigt att komma ihåg. Jag tycker inte det. Jag tycker, inte, om, jag tycker om man skriver musik bara och att det här ska vara... Alltså, inte, jag, det känns som musik som man skriver för fel anledningar. Jag, jag, tycker inte, jag, jag, jag tycker inte det är bra. Jag tycker inte det var så kallt. Jag, jag, jag, jag mm, Nej, bra. jag håller med dig helt och hållet. Fast musik jag har ofta inte lika mycket själ som nej det finns en skäl alls det är bara att det bara så är gjort nej, det, är ju, det är gjort för att sälja och vi fan vad det är gjort för att andra. Och när ja. de skriver låtarna har de ju enion i åtanke så det jag tycker så är en mm. det är ju lite så här, what the fuck. Absolut. Det är ingenting jag sitter och lyssnar på. Men, sen, Däremot Men kan jag tycka att i förhållande till varandra så exempelvis förra året Så tycker jag faktiskt att äh, den äh, Vad heter den? Jag kommer inte ihåg vad den heter Den svenska lådan Den som vann den jag, på. Jag, tycker den, jag förstår varför den vann i alla fall Utan att behöva säga att Jag faktiskt tyckte att det var riktigt bra utan jag förstår att du en, en grej som jag det är lite för att försvara mig själv också Folk har liksom varit lite så här, ja men det är bara för att du lyssnar bara på hårddrock Det stämmer inte, jag lyssnar inte alls bara på hårddrock jag, liksom jag lyssnar på här. soft rock också Ja, det är på väldigt mycket, <laughs> olika, liksom väldigt mycket olika saker Jag tror ändå alltså, att uh, jag tydligt betydligt mer varierat musiksmak Än de som klagar på att inte har det jag, För jag lyssnar på väldigt mycket olika saker Ni som klagar, det vet vilken ni är ja. Jag vet inte vilken ni är, men ni vet vad Jag, jag vet. Inte lyssnar ens, men anyway <laughs> Jag kan inte lyssna på hans podcast Han är jag kommit Ehm um men Det var kul, jag var väldigt fast i den där mentaliteten När jag, när jag gick i mellanstadiet ja. ja men det var också mm. att alltså, jag kan inte lyssna på musiken musik än hårdrock För hårdrock är min smak Ja men alltså, så var också Men jag menar nu är liksom, det nästan alltså, jag, jag är snart 30, jag lyssnar inte bara på hårdrock Det håller jag inte längre att tänka så Men uh, så jag har som allt möjligt Det är inte det det handlar om Jag tycker lika förhålligt med såna så så här Liknande rocktävlingar liksom, Jag tycker det är så här Hade varit bara så här Han har haft någon eurovision så bara, men... äh, Vad var den hette? Den som Europe vann 82 Rock. Rock någonting. Hur så var det? finns ju tributtävlingar. tävlingar Ja, men det är en del av det tycker jag på ett sätt. Men jag vet inte, jag tycker sånt du är lika Jag tycker det är en av... Jag tycker jävla... Det var... Fan, en rockstar supernova som gick... Rock, eller rock det har... låter som det det låter som MTV, det låter som Kid Rock i mina här. Nej men det, det, det här var det bandet som äm... ja Sebastian Bach. Ja mm, jag vet, kanske, jag vet inte vad som vad som hände sen. Vilka var det som var med? Det här var det här, Rockstar Supernova var så ett ja. reality. Ja för det alla, alla, alla, <losses squeal> alla håller på auditioner för företag. <losses> Nej men äh, <losses> äh, det var det gick ut på på att man Uh, Bandet bestod av Jason Husted Fördättet Metallica basist uh, Gilby Clark som varit med Guns N' Roses Det var någonting som inte jag minns Vem var drömmerst i sen. Tommy Lee va? Mm. Nej För om, om vi går efter De namnen du hittills sagt mm. Det är detta. Mm. Gilby alltså... Clark Det är liksom han som efterträdde Stradlin, ja. i Strathlin <clears> I Guns N' Roses Och Easy Spreaddin var snubben som backade upp Slash Jason Newsted, uh, han var snubben som efterträdde Deras riktiga basist yep. Som dog förut här i Sverige eh, Och som blev ersatt av eh, jag, ska, jag, ska jag, ska alla, alla jag ska kolla vilka som är i bandet bara För att han inte kom mm. överens med alla andra Men du som har varit väl så ligger det ut på dem, de skulle köra additions för sådana Till det superbandet Som skulle uh, vad det nu var. var det Kelly klart Som de där? Uh, nej, jag tror inte det. Jag vet inte. Jag vet det som hände ja, vi... var att uh, de valde som nu det började Och sen floppade singeln, så det blev ingenting att göra. Uh, och jag tycker det var ett jävla... Eh, nej. nej, men det är också en sån här kommersiell grej. Det är, uh, jag gillar inte Det, det är sånt ju sånt. musik bara för att liksom sälja. Såklart, ska måste ju tjäna pengar, absolut. Sure, fast det kan man göra utan... Men ja, man, man tycker inte man ska liksom... Uh, du ska jag säga här låter Hipster Och fel det, det känns fel att ändå Offra integriteten Och bara putta on a show liksom. då, kan yeah. man, då kan man lika gärna Sitta och lyssna på musiken Ja jag menar Jag får jag mycket är det här All right Ja du hade rätt Tommy Lee Jason Newstedt Gilbert Clark Och Dave Navarro Ja, okej okay. ah, Dave Navarro av alla snubbar Snubben som efterträdde John Frusciante I, <laughs> i Red Hot Chili Peppers Och inte var alls lika bra Nej, men han var ju han han även med James Addiction ja, jo, det i massor Han är ju den killen yes. Men, vad är det? Men jag vet inte, jag har aldrig riktigt Just Dave Navarro, jag har aldrig riktigt gillat den snubben eller hans musik ska jag säga. Nej, alltså, nej jag har aldrig varit en James Addiction fan. Men hur som helst, så jag tycker alltid allt det där är lite weird. Jag tycker det är en grej. Och jag menar, jag, jag vet inte, jag står här på. Jag tycker det handlar inte alls på att man ska lyssna på det man tycker om att lyssna på. Uh, men man ska göra vad man vill men jag Men jag tycker inte det är bra. Jag tycker att jag tror att uh, världen skulle vara bättre om det här inte fanns här. Och så här, om... Jag tror i världen skulle trodde här om det där inte fanns Jo men sen har man ju tänkt på att det finns eh, Många Jättestora kommersiella framgångar Som faktiskt har varit riktigt bra också Kör Nirvana där till Det är liksom Alldeles. grunden för hela 90-talet 90 Men, men annars, de skulle aldrig ställa upp en sån tävling mm. Nej det skulle vi inte det, Inte då men nu är han död Och han dog när han var som populärast. Alltså. Tänk om, tänk om han skulle vara en före detta han kanske skulle sitta där i American Idol i Jurin tillsammans med Paula Abdul. Ja, kanske. Jag vet inte men nu som du Ja, nej för det kan du säga för då hade nog Christina och Dave Dave gått upp något sånt. Ja, alltså i, i när varsligt väl sådana saker nej jag vet inte jag vet, inte, jag vet inte vad han gör han är han är lite ganska politiskt aktiv, men jag tror nu håller jag tror att han och Dave är på jobben på Friberg inte ja. det, inte Dave Stewart som spelar på Bar Misters hör äh, Dave Grohl <laughs> uh, the good guy good guy säg det väl jag tycker att man kan göra kommersiell musik även då liksom, utan att vara göra för det sättet. Och jag tycker inte det här är såhär... Men kolla på alla, alla de här som dyker upp var, varje år. Hur många de har en karriär efter det. Och det är de som vinner bara. Liksom. Så kolla på jävla fucking idol som de kör. Som de, de, kör. Det är så här... de flesta de här, försvinner rätt fort. De försvinner jättefort. Och sen, så, de försvinner och sen dyker de upp på en finlandssverja och har någon... ja. grej, nej, men, hon... sånt, en grej att åka kväll. Darin, han går väl upp... Nej, jag vet inte. Tror jag, han är borta också nu. Nej, han var i alla fall med i... Alltså jag Åter till en grej som jag avskyr <skratt> Framförallt här i Sverige <skratt> Det här elitänket. Ja. Liksom, att det ens finns ett ord som Den svenska musikeliten ja. man, man kan ju räkna upp de här personerna på, på, på Två händer ungefär ja. Och de inkluderar alltid typ Ulf Ndel, Charlotte Perrelli, Daring kanske Och sen är det väl typ Doggy Doggy Lito eftersom man vill vara mångkulturell Och ha något från förorten Och sådär liksom. Och de får alltid vara med i typ här Små trevliga SVT-program Som eh, så ska det låta Och det här stjärna på slottet Och det där andra där de ska sjunga varandras låtar Det är så andolivt att det är svårt att ha någon seriös När han gör fucking reklam När han kör med cykel på köpet jag har aldrig känt honom som något annat. Jag vet inte, jag är kanske för ung för att veta om Latin Kings var bra eller inte. Men ja, heter det? Nej, men... Alltså, han, är, du, är, jag, jag på lite han det. är den ultimata sällan. Ja, ja, absolut, absolut. Alltså, han säljer cyklar på ja, min Nicolak, elektronik. -tjärn. Och Nickelback visste vem han var också, till och med dem säger den. <laughs> <här>, och det säger en hel del. <här> nej, men jag vet inte, jag tycker... Det Sånt där fakta Jag, jag stannar på det bara det, liksom, det handlar inte om att det är inte är min musik Nej men sen visst Utbörd efterfrågan såklart det är, en, det, är en grund det är en naturlig grundlag i princip det är, Så länge det finns en efterfrågan efter Så kommer folk göra det såklart ja. Och det ska man inte kritisera Jag menar, om folk får lyssna på det Då får de väl göra det sure. men... men jag tycker ändå det är liksom Inte fel Men jag tycker det är Nu är det inte okej okay att använda det ordet längre Men som man använde gay på 90-talet Ja det är gay Det är ganska gay Fast så har han sin Det är ju gay också På många sätt Men jag menar På det andra Nej, sättet Jag får på det Jag körde äh, Oj, oj, oj Okej okay. äh, För några dagar sedan Så körde jag förmodligen Världens mest Fabulous gay par Oj, vänta Någonsin mm. Fick en, en var tysk Och Sigfrid och Roy Du körde Vad sa du? Körde Sigfrid Roy Jag vet inte vilka det är Jesus Christ. Vet <laughs> du hur mycket det är? Oh, my tiger kilo. Ja, det är mm. Jag vet inte. Men alltså. Ja, okay, det var det. svårt att hålla mig för skratt. Inte för att de var gay, utan för att de var så himla stereotypiska. Det här var Hollywood-stereotypen mm. av ett fabulos gay-par. De, de fick fab vibe att framstå som straight. Nej, men det var alla de här små detaljerna. Det var inget särskilt, utan det var mest Ja, Den latte mastervitsbältet lyfte oss. Ja, ah, det, var, det, var, det var så himla men kul Sådär kan vara mysig mm. bland också bara, nej, men nej, men, nej, alltså, Jag blev inte upprörd på något sätt Det var bara väldigt roligt men jag tycker Att, <laughs> att säkert, det fanns sådana personer alltså, Med tanke på, jag tror det är bitvis bättre nu För ja. nu de, de, de gay par man ser i tv nu för tiden Försöker de röra sig från stereotyp Sitcom gay som jag kallar det <laughs> Bra, bra uh, ord, uh, väldigt bra ord Så därför, om jag var gay skulle jag försöka anstränga mig som fan Och inte bete mig som en sitcom gay kille bara för att säga Så bara. Det är, som att, det är som att jag känner väldigt många svarta Som jag kanske inte såhär, skulle vilja gå runt och bara säga Damn <laughs> <laughs> real, yeah. mm. Men de hade, de hade frack på sig och, och kort, kort, kort, kort byxor Nice Klart de Vad var, ja. var, var fracken? Vad var de bara över svarta? Nej, äh, de var frackar fracka som hade jag, Vilken var de, de? Svarta, och sen hade de gula tröjor under mm. Jättetajta Fracken slutade liksom Var hämtade du dem då? Jag hämtar dem på Söder ja, klar, det är det. Vart körde du då? Till men Det var jätteroligt att köra faktiskt ja, men Det kan jag tänka, fan, nu träffar jag massor av trevliga människor Jag träffar väldigt mycket trevliga människor Och, och, och jag har funderat på mig här, men Jag ska börja kanske för en Gör någonstans bokföring över vilka stereotyper jag har kört För nu har jag kört I alla fall två ordentliga stereotyper ja, ja, Vad var vad jag för något? Du körde mig två gånger Det är ingen stereotyp <laughs> Men jag har kört det här gejparet Och sen har jag kört eh, Sveriges eller världens största Rasist också Ja, han böter dem Ja, ja men uh... Till Skärholmen <laughs> <Kan jag, till laughs> Säg men, du flyttar ifall Du ska ha den grejen, alltså All right, vad har vi uppe i? Bara för kolla på um, 36 uh, brav, Vi kan ta en paus alltså. Vi ska ta en paus nu, ta en liten rassa alltså. ja, Välkommen tillbaka till skyddkast Typ så Ja ah, det är så Very good uh, Jag råkade höra Någon bli förbifarten Att uh, Du har träffat Skidrow Ja uh, uh, uh, Hela bandet eller uh, Jag var tvungen att vecka En medlem i bandet typ Var det um, Snake jag vet, jag tror det var en ny snubbe. Du de så att du hade Han var så trevlig så jag tänkte så såhär, snubben har inte varit med längre. Det har blivit så <laughs> driv och jävligt. That's cute, <laughs> jag tänkte det. Men uh, när jag jobbade på hotell och så skulle de uh, ha checkat ut vid 12. Men de hade trott att de fick checka ut vid fem. Så, och det var så fullbokat så vi var tvungna att flytta på alla... Så jag, jag fick eh, knacka på Och Sättna en stumbe som är helt rakad Full med tatueringar Och typ så här, ögonen satt ganska tätt Och var så här, stirriga eh, Så var jag tvungen att förklara så så you need to inte <laughs> jag är inte out Jag var så nära på kissa <laughs> på mig Men jag, vi lyckades flytta alla till typ eh, Två av rummen Så de fick typ där. Så Sov så lite mer Ja de har det kommit in typ fem minuter nu. <laughs> <Precis. laughs> Jävla The Starfarerus nu, han i bara hänger med kändis överallt och bara vad gör jag? Egentligen? Jag ah. Du är Daniel Stern <laughs> Och du var Skedron. Mm. Vem det nu var. Ja. Ah. Ja, ah, det är kul, det var ja, ju men ja. Ja, det är lite <laughs> intressant intressant halvintressant i alla fall. Även det. Vilka kändisar har du interagerat med? Okej. Okay. Hur kände definitionen av känslan ut på dig? Jag sa att ni räknas än. Okej. Nej, räknas inte. Jag sa att ni räknas än. Du har Okej. Det kanske vi ser, jag Men, Jag vill inte bli känslosam. Nej, jag Men Bruce Dickersen från Maiden har kämpat. Uh, Vad gjorde ni? Jag tog en flick. Nej, men nej, men Jag. Nej, det måste, jag var 18. Eh uh, han hade skivsignering uh, på uh, det som var vet du en skiv på, det, Nu är det Bengen som vet det förut skiv Nej bussen något där. Det som ligger på ja uh, yes, Vad heter det förut? Oh eh akutolväg. Gud men skiv whatever. Ehm um, så jag min dåvarande, som också är väldigt stora Iron Maiden-fans Skulle lite och äh, Få lite grejer ner det äh, Innan jag drog dit satt det liksom rockklassiker Och de låter ut, för han hade precis vunnit Typ så här äh, Någon sån där röstning av Bästa rocksånger i deras omröstning Man hade på mm. bland fansen Och de skulle ha en stor fest på Harder Café samma kväll Så jag lyckas vinna äh, Då man ska ringa När man kände när några låtar jag lyckas komma fram, jag kände en, en Det var först var någon, en av någon hans mer så låtare Och sen en B-sida som jag också kände Vi ringde in uh, Var, var själv där, så vi fick sitta på vip Lungen Där på och få lite grått drinkar Jag och min tjej då Jaha. Och sen drog vi ner till, uh, till Själva grejen uh, Då han skulle presenteras med någon pris Och så fick jag gå upp på scen Inte det det många där, men fan Vad kan höll den här röst Fick, så, här, honom så, för jag honom För jag fick en Jag fick en Så här Ironman uh, Av honom Ja det är ju sant det. Ja. Tjena jag har träffats va Ja ah, ja Vi Hej Jens Kan du behov av Eller en Just uh, saying by the way Den var min All right uh, <laughs> Säg det här bara och få det gjort istället för att vi får All right, all right, all right. Så, so, tack. Mm. Fucking hell. Minus poäng för alla. <laughs> <laughs> det kom två stör pojkar ja. jag kan klippa bort det bara. i alla fall okay, så att jag fick jag fick nånsin Armen bombajacka okay. ja. sen så att vi ner och pratade lite bara ja. uh, sen åkte jag hem och så var jag slut med det vi har inte hört <laughs> no. jag har sett du får ringa upp honom hej, hej det är jag jag sätter honom sedan dess på scen ja så alltså, men jag betalar för att uh, det det vill han uh, sen har jag träffat finns mean, är Amerikansman som Everclear som är det som lagt, spelar sig som det här. Everclear? Yeah. Everclear, De yeah. yeah. uh, har som One off gig här. De har spelat spelade här sen dess, det var 2000 var till mig. var där, jag. fick även hänga fast i hitting, uh, backstage med 3 doors down. Det är jag spelning. Nice. It, it, it, it, Innan de var kända uttaget, De ens inte ens kom ut här. Ja, coolt. Jag har tagit mig två... En heteristen och basisten pratar jag väldigt mycket med. Sången och den andra lyckstnygga heteristen. Satt med typ 40 tjejer. Så. Mm. Uh, och sen uh, Eklund från Frikitchen, Kitchen. Som jag, var just, som jag faktiskt har tagit med. Som jag faktiskt har tagit lektioner. Som jag har tagit lektioner och kände ganska bra. Ja, um, first name basis. Ah, ja. ah. ah. Han kallar mig för Skägget. Vi <laughs> <Ni> kallar varandra <honom laughs> <för> Erik. <laughs> Han kallar mig för Skägget. Jag kallar mig för ja. Ja, ja, ja. Så så du du då. Och Danielström vet är Danielström så klart mm. Det är vi bästa gumpsarna. Men... <hör> <hör> nu framstår mina bra som som är totalt mindre värdet. Nej men jag vet inte, jag har inte jag har inte träffat så jättemycket alltså återigen det beror på vad man definierar som känns så vad, vad, vad, jag har, jag har under mina år av Öldrickande i Stockholm på halvkändisar i bassor. Mm. Eh, <coughs> Crash diet. Ah, ja. Crash ja. diet. De nej. Crash diet. Nej nej. Crash diet. Trevliga nej. Crash diet. Nej nej. Crash diet. Nej nej. Crash Jag Nej nej. Crash diet. Nej nej. Crash diet. Nej nej. Crash Ja men han har ju träffat Ian Haugland har mm. jag träffat Vi har vunnit jättemycket grej av honom Ja vi har träffat honom Det var någon Han var ju där, där Dickinson-prydor Sen körde han någon grej som är weird. Jag vet inte om jag har det Men jag kommer att glömma av honom Sen vi satt äh, <fart> De sände en hel lördag eftermiddag Från McDonalds på Kungsgratan Vilka då? Alltså Ian och han doktor också Han var jätterolig Han var jättebra det var dem och så vidare Sen fick jag en så här rocklassiker t-shirt och fick prata lite med det var trevligt Men de hände liksom, det var det bara spärde av några något Och satt liksom där och körde på McDonalds? Ja. Varför McDonalds? De har <laughs> ingenting annat att göra, han tar den där Ja, förmodligen, förmodligen. Okej, okay. så kör vi vidare uh, Nu fick jag brain freeze bara där För man, det har säkert Jag har säkert träffat väldigt många fler jag kommer inte på att just nu faktiskt Jo, italy Nej Vad <clears> antog <throat> Hold on to your hats, cowboys De som programledare för Bullen 1999 uh, Jag fick stå på scen med dem Jag hade tappat bort mig på skoltrampet Så de tog upp mig på scen Är det någon som känner igen den här ungen? Det var det Mina föräldrar kände igen mig Det är därför jag kom upp på scenen Och Bruce Dickinson egentligen bara, All right alltså, Hallå Sweden! Jag <laughs> <laughs> anyone inte <laughs> <laughs> <recognize> this man? Ja, <laughs> yeah, du då? Jo! Okej. Kapten Zom. Ja. Från uh, uh, but... Björnens magasin. Eller han, han spelade saxofon i Björnens magasin. Okej. Okay. Ja, <laughs> fan, jag har aldrig träffat så jättemusiker. är du då? Du är dum. Skinner Äh. Jag träffade bingor i mer en gång. Wow. <laughs> Va, var han trevlig? Nej, ja, det han gjorde bara han. Han slår mig lite som typen som faktiskt är trevlig men målas upp som en lite otrevlig. Nej, men uh, vad jag kommer ihåg också var han trevlig. Men jag kommer inte ihåg mycket för Det Jag glömde två som jag inte riktigt har varit... Det är lite skoj. Och det är samma sak där. Minst ni 18? Ja han ja. Ja, är inte paraderklar här jag i när jag alltså, är ut på ledningar. Mm. Hela bandet? Eller? Bandet? Äh, de, de, de, de får själerna. Mm. Vilken var det vad det? Var det hon var i Särnholm? Ja alltså, någon nånter. <laughs> alltså, vad händer? du? De ska. Hon var väl i va? Eller? Ja, jag har ingen är samba. Hon gör säkert någonting. igen. Uh, den du vet hon är inte här. Are you sure? Alltså, typ 12 personer Are you sure, Bellman? Mm. Ah. Ja, okej, okay. men um, Nej, jag vet inte, det är weird det där För jag tycker det är <coughs> Intressant när man uh, träffar någon sån där Det var bara, bara Bruce Henton som var lite läskig Och hans tänder äckliga Nej För av allt att att döma från här live -konsert. Jag har sett på DVD nej, det honom Så hans ganska äckliga Det var inga weird med dem Ehm ah. um, Nej, jag vet inte, det är så kul det där Jag menar, jag tror inte varför man egentligen Det är en weird grej som folk gör De så, Oj, du träffades ju sådär, fan vad coolt. så. Här. Ja, lite kul. men jag menar, då? Det är bara en människa som råkar göra en grej som man... Jag gick i parallellklass, med... inte parallellklass Men jag gick klassen över och snackade en del med eh... Om ni har hört bandet Norli och KKV Nej De hade en hit typ förra sommaren Verkar jag inte Kan I be the one? Okej okay. Eh, det är något såhär semi-hiphop-aktigt eh, Vi gick i klassen av det Jag vet inte om det kvalificerar som kändes Men ja uh. I'm Nej. Nej, men Jag menar jag tycker jag vet inte varför man egentligen såhär Vissa säger ju så starfuckers De blir så jävla impade av att träffa Åh oh, typ det minsta Jag känner är flera som blir jätteglång Bara för att träffa någon som är den minsta lilla känd Varför det ser så efter häftigt Jag förstår inte för det är häftigt, eller? Nej Oh, här är en person med en duktig manager. Oh! Varför, typ du du? <laughs> det blir missbygning. Har du. Det snart. Ja. Nej, men alltså det kan vara. Ja, om det är någon man liksom verkligen så. Det är skillnad på liksom för min del med förin och som jag faktiskt. Uh, var väldigt stort fan av och liksom så, bara, så hade väldigt bra koll på. Det var lite stort. Men om jag träffar på några random människor som, ja men han är med i det här bandet, de är kända så blir inte jag wow vad jag ska prata med honom. Men jag känner folk som är sådana. Uh, jag känner någon som inte ska, som inte ska nämna, som uh, uh, vi körde lite efter Westad till lite olika festivaler på Gullervillan Back in the Day. De tror jag minns var ju uh, Where the Action is och sen Sonosphere. Sonosphere, uh, som alla heter uh, om Hordox-festival, hur många Sonosphere var det? Stora Skogen skjade det bara en gång. Det var när Dio... De och... Nej, det skulle vara Heaven, Heaven, and... Heaven and Hell. Skulle spela. Just det, men Han dog, ja. Iron Maiden. Iron Maiden... Det var en jävla var land. Det var Slayer... Nej. Det var... Alice Cooper, va? Uh, Alice uh, Cooper, Slayer, Mopticrew, uh, Anthrax, tror jag. Jävla bra line-up. Ja. Helvete. just. vad. Hur som har det. Människan i frågan som skulle som köra till sig det här, uh, för att få jobba den kvällen. Lyftaren inte alls kommer att de ha som det rörde sig om. Om någon från den här Maiden dök upp och satt sig bredvid henne skulle hon inte de känna den här människan. Hon ville bara vara där för att det var kända människan i närheten. Och det jag tycker jag är jättetragiskt. Det är jäla... en lite trist inställning. Ja, men jag tycker det är Varför vad, vad är det för människan känner? känd? Vad, vad, vad, vad tror du kommer att hända? Nu är den här människan ganska känd själv. Nu för tiden inte sagt så. Hahaha. <laughs> Nej, nej, men jag tror inte att de inte varom var med på den. liksom så. Det finns människor som skulle bli wow och så men Tom Waits skulle vara jättegott. att hänga med. Jag blandar alltid upp Tom Waits med Tom Jones. Du presenterar det det ganska kul teman. Du känner spöke som nästan. Jag vet att du är en stor, ett stor Tom Waits-fan, men sorry, jag vet inte riktigt vem det är. Är right. det Tom Jones-fan också? Uh, yeah. Tom Jones är bra. Det är ju inte Tom waits band? Nej Det är inte hans hand, han är inte en kavall, han är inte hans kavall. Oh well, oh well. All along the watchtower went to Jimmy Hendrix eller? Nej, jag tror att han är mer kavall än Watchman Bob Dylan. Uh, All around the watchtower, faces kept to view. I my friend is going in the He's going to be in there. He's going to be in there. He's going to Yeah, we're out. Yeah, do for, do for my own. Okay, all right. Uh, Chris, yeah. Chris Walken would have started Bob Dylan and band. <laughs> It's crazy. Buffalo soldier in the heart of America. <laughs> <laughs> treated like he's crazy. <laughs> Good times, eh? Change <laughs> <laughs> uh, I whoa, no. whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa. Perfekt. Det skulle kunna vara väldigt kul faktiskt. Warren en zion skulle väl att hänga med. Mm, jag lyssnade lite på I nyskostig dock för han är var skisset över någonting. Ja han var trött på någonting. Han var ja det var också men till och med läs boken så. Ja bok, han läste boken jag slippar en dead. Han skrev allt eller han, han skrev inte allt det är liksom folk. Alltså, um, Alltså, eh, ja, hans exfru Och sådana som var med hjälp till att sätta upp den här ja. Och det ska ändå vara en hyllning till Vad som läser den, det är bara, Jesus Christ Vilken skitstövel där killen var <laughs> även, Nick, även när han var nykter han var inte så snäll då heller Han var ju inte riktigt jävla röd hål Men, uh, ja, mm. Hej uh, Ska vi köra lite uh, är Vi har ja, blivit avbruten förut Vi kan ju nämna att uh, fredag Där här kommer väl upp Antingen ikväll Nej det gör jag inte Det kommer ut imorgon lite uh, Men uh, På Det fredag... mitten av den här veckan Nej kommer upp i mitten den kommer i alltså, den, kom... den här veckan Nej den kommer, kommer i morgon. Ja. Uh, på fredag ska jag och Oscar En kille heter Arvid Och en kille som heter Alexander Svan, uh, Spela lite skiver på Bonden Bar Det var Arvid som kom hit förut Eller för han som var DJ'n Det var där för jag Det var han det var avgör Ja Anyway. Det därför du skulle bara ha en större mic För att oj, titta, de gör så Men alltså det <laughs> jag vet, jag vet, jag vet. 101 big mic, big mick-jokes uh, Anyway, mic heter det inte Mike. Jag vet, men det hade förstört <laughs> My mic is so big It has a retractable dome <laughs> Oh, there you go uh, Så vi ska spela på Bonden Bar på fredag Jag sa jag skulle lista ut en tävling Jag har inte riktigt helt kommit på Vad det ska vara men jag tror jag gör så här bara Uh, den som vinner får komma upp till digg bossen och hälsa på mig eller dig. Det, det, jag tror inte du kommer knälla <skratt> allt mycket mycket uh, Om vi har några skägga som kommer dit. Klart det Värnam. Ja men, uh, jag tänker så. Här. Ska säga så de uh, första två som kommer dit. Vad sa du? De första två som kommer dit som är, alltså, inte bara random människor, De måste gå fram och de måste gå fram och hälsa då. Så vet de om det är de. Ja. Så jag, jag, jag bjuder på varsin sätta. Hej är som kommer fram till Beard och säger skickast i princip är det inte du eller så kan du skicka nånting till mig bara ska vi chatta alltså kommer på fyra klockan du här åtta så så kommer Gens och säger skickast och chatta ja det blir kul det kommer allt möjligt lite vi blir massa. Kommer väldigt varje musik Ja oh, vad kul det ska bli Det blir fantastiskt Det blir jätteroligt Jag vill bara nämna det innan vi går vidare För jag kommer annars glömma av det Bara kände jag Vart går vi vidare till? Ja Den, Yes, yes. Uh, Förra veckan hade vi uh, en liten uh, Jag lyckas sabba lite Matrix För någon som blir känner <laughs> Det här är alltså Erik första filmer Yes Och det kommer ju Vi det här ah, nah, nah. är alltså Erik som första filmer Så från lite från liten gingen Nej, det är förhållande. Boom! <laughs> All <right>, klart. <laughs> uh, ni får välja. Jag har tre. Ni kan välja mellan Ghostbusters 2. Oh, Independence Day. Har ja, sett. Båda, Eller vad var det? Jurassic Park. Så so Jurassic Park. Okej, det kan jag lämna för The Ninja T-Rex. Okej. Okay ett namn bara. Ja, jag kan börja. Vad hände? Ja, and by the way for for the record uh, so Ghostbusters variant uh, then had the Marshmallow man och eh in the it's Randy be crazy, yeah? Uh, okay. Jurassic Park. Vi eh uh, the scene... ser en när när ingen för den sak för jag skiter sig. Men borte vi T-Rexen och saftar. that when the stängs ett ramlar. Oh yes. <coughs> Så jag tänkte det ramlade först Det är geten försvinner väldigt fort det är Och sen om vi bara säger By the way Så det påverkar sig ganska redan att den, här, den här staket Även om elen inte är på Så är den här jävla staket alldeles för jävla mjäkig Alltså det är ändå vajrar. liksom Det är så, så här metall <laughs> De det kunnat göra något bättre Tänk typ 3000 stål Du sa på. så här metall Du förstår det här individuell med Ja men det är Ungefär <skratt> som en kuk <skratt> ja. Alla tänkte det Alla. All right. Men alltså <skratt> de kunde ta på till lite mer För det var inte svårt för ner Alltså tänk 10 metallkukar Som håller T-rex tillbaka Och de är electrified Och dessutom vaktade av Wayne Knight Så Men det gick väldigt bra Hur smar vi? För det verkar vara lätt För, för de, de går ju av sådär bara Ja, uppenbarligen ja. Men det är inte det som är Problemet är det här Så han, han, han snorar i Man ser ju liksom att uh, Det börjar lite grann Med att uh, de, står, de står stilla över bilarna Vid sigaret Det är jättebra jävla bra scen där. Det är en underbar scen. Men man ser ju även uh, Man ser ju att en uh, t hand eller armen Rör över i staketet Lite fort disket, Och sen drar det ifrån mm -hmm. Så kollar kolla staketet Är igång liksom. Ja, jag inte. ja, jo, man, whatever. ja det gör man och han gjorde det väldigt bra så man ser lite grann att där high voltage skyltarna finns under som man verkligen markerat det hade det här fan hö där. <laughs> uh, han är smart, det är ingen dum säkerhet. Ah, they remember. <laughs> also he's a ninja till långska förklarar det. Um, så so att uh, man ser att han man ser liksom hur det filmat så att säga att handen är ganska högt upp där så liksom det är ungefär i så inte sträcker på sig utan det är liksom han gör det där så att han har ut och du vet vad som händer sen Advokaten blir, ja, blir uppbätad uh. yes. Några minuter senare Så knuffas ju bilen med ungarna i. Nej, men bara ena ungen Han är kvar, Tim, Tim är kvar i bilen Åker in i det här jävla stakett alltså, Åker in i själva T-Rex-området eh, Nej Hur det gör ni? Nej, den, den åker över kanten In i T-Rex-området? Nej, T-Rex-området nej, nej, nej. Yep. är på högersidan av vägen Jo, han, jag lovar att kolla han in och kommer se. in i Bratius avrådet. Nej, nej. nej, nej. Det han hamnar först är i T-Wordsområdet. Är du säker? Yes. Är det här det som är det där dirtiga? Det finns ett par saker här. Men um, ja. För att uppenbarligen när jag hamnar där så liksom ramlar de ner typ avfallet 20-30 meter. Ja. Och det är bara så här... Det är bara fucking jävla uh, betong. Ja, men det, det, nej, det är inte betong. Eller, jo, det är det ju. Ja. Men ja, grenarna är såklart Det vet Men hur kunde T-rexen klättra upp så lätt då för varför... Nej men T-rexen har varit där Jo för det är T-rex området Nej den blir inknuffad i Brachiosaurus området Nej kolla en gång till Det är det här som är grejen alltså Det är, nej, hur ska, det är två saker hur, ska fan, hur kan han klättra upp så lätt säga? Så... Men han, alltså ju inte för klättra upp men... Nej men han är ju på andra sidan vägen Nej redan Jo Alltså på ena sidan vägen är det ett staket På andra sidan är det ett stup De åker ner för stupen Kolla en gång till då det ska jag göra. Right. Vi... om det stämmer det som du säger så är det väldigt roligt. Ja. <laughs> sen har vi en till. Det här kommer Ninja Biten in lite mer. För att när när Tyrion på närma sig <slurr> uh, när de åker med bilen då. Nej men de står de sitter de sitter i bilen och man man ser där det, det är klassiska som folk gör parodi på uh, uh, Vattenglaset som börjar där, Just det. Man har väl gjort om. Och sen är där. Sista en, en fantastisk scen i slutet när no, no, raptorn ska bli så på dem och då upp dem och vad. nu ska jag gör sin gör sin grepp på dem i där tvärsen ligger smygas sig på Utan att låter någonting och så blir den där och redan det knäppas i sinan han bara smyger sig på som han säger så det är inte det han han han han han han han han han han han han han han Så det han han han han Det är han han han han han han han han de hör ingen. Nej. Det, det får de med <laughs> snabbare. När den står på två ben och äter och sen kommer den ner då blir det här ljudet. Just yes. i och för sig. Men när de är uppe i trädet så alltså när de sitter där och bara kissar sen kommer de och nyser ja. på dem då har de inte den komma. Här är en annan grej som jag kommer på precis. För att uh, vi har laget så när de springer ut från den stora nej, uh, delen av där visitor center efter att ITX action of the corner eller Raptors. Så de, i, i alltså. ja, så De går bara igenom dörren. Vad, hur, tog, såhär, hur tog den stora jävla sig in i det här utan att liksom gå igenom en väg? Gästingången. <laughs> men vadå? Det, det är bara en dörr. Jag vet inte. Exakt, men det är jag menar. Titta. Ja, okej. Ja, nu har du förstört en film. <laughs> Tack Jag hoppas du är glad. Eh, jag är inte, jag är inte, inte glad. Okej. Okay. Så jag är jag ganska glad. Då har du förstört Matrix och du har förstört Jurassic Park. Ja. Yeah. Så att det kommer fler. Nästa. <laughs> jag tycker att, har att göra det. Ja. Nästa ah. vecka. Nej. Ah, ja. Nej, det är bara när jag kommer på när jag på såna, så, så ska jag köra såna. Men äh, det är bra. Vi har ju en. Uh, ja, nej men. Nej. Ja, ja, jag, jag tycker det är ju. Um, det är kul att förstöra filmen Nej <laughs> mm, ja, men jag. Ja. Yeah. Nej det är alltså, men. Alltså, det det är så. Här. Det finns ju ändå. Jag kan hålla med om att Matrix grejen var betydligt mer What the fuck än det här men det, Ja, Matrix, Matrix Game Den var riktigt what the fuck För det har jag faktiskt aldrig tänkt Men någon måste ju faktiskt ha stoppat in den igen honom yes. Den här metallstaven mm, That's alltså. what she said <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jag någon lida Den säger gången är inte lika what the fuck Fast det går att förklara Men det är väldigt mycket sådär Man ska bara köpa att det är så bara Och det är väldigt många sådana uh, Ronald Reagan har egentligen gått go Nej <laughs> <laughs> Jag såg ju om alla Star Trek-filmer nyligen uh, Och vi kommer till uh, Oh Allihopa nej inte första du såg inte första? Men det är en av de bättre faktiskt tycker jag. Jag tycker det, är... det Första är riktigt bra och sen eh, i princip alla med TNG kasten är riktigt bra. Ja, jag tycker. Sen i och för sig... de flesta med bör också. De flesta av de hans startskumma är faktiskt bra. Alltså, jag, tycker... jag tycker. inte om Abrams finner, Nej, men... right, jag, jag tycker. att det, det, det, de de de de de de de Två till sex och sen såg jag även Next Generation-filmen också. Hmm. Uh, men, uh, System det... Generation-filmen är lite... Nej. Det... det knyter upp det väldigt bra, ursäkta. det är en norrigt. Men det finns en liknande... Men vem gjorde det här då? I, uh, epis uh, inte episode Fjärde uh, filmen som heter The Boy Chum. Yeah. Uh, det de här är om de reser tillbaka i tiden. De är på jorden talet 1986 eller Golden Years. Yes. Alla på olika uppdrag. Kirk lyckas självklart som man alltid gör. Han lyckas typ i daggruppen av sig. That's how he rolls. Spock ska inte med på den här daten till Han är väl död? Spock är där då. Jag hamnade tillbaka sappad i tiden. Vad så? För det här är väl efter Wrath of Khan? Ja, så han... Och han dör i slutet av Wrath of Khan. Fast i film tre som heter Search for Spock så löser sig det. Ja, okej. Det svar är det. Men... Så anyway, alla är, de är bara typ 5-6 pers Men alla är ute på olika uppdrag Så ja. när han kommer att ha skeppet så är det bara Spock kvar Så bara går där och ser lite så här ut som man är. Och så upp om på honom tillbaka till skeppet Vem gör det? Ingen är i skeppet Det kanske är på dator Ja men det inte menar, man ska bara köpa det så. Men, men jag vet Ja men det, det är inte ofliga, alltså, det är ju framtiden då. Ja. Ish. ja i framtiden fast det inte riktigt <laughs> längre Ja precis, det, det är framtida teknologi Då kan mycket väl skeppstartom om tillbaka Kör! En... Även om de behöver en särskild officer för det i TNG, men det är ju en helt annan historia. Alltså inte inte, de har inte en sådan The Interfederation Chapter of Enklingon Border Patrol. Ja det är det. Ja. Ja. Så vad vet hur det fungerar. Det vet ni, så hör igen av dig. <laughs> Nej, <laughs> uh, vad är vi uppe? Vi är också uppe en um, timme fem? Vad? Mm. Right. <coughs> Gentlemen, vad ska du köra sig? Tja, lyssna. <laughs> Kära lyssna. <laughs> det här var ett skävt Oh get lost girl yeah do that that what do you like you want me now this is curious to take